Від неї я дізнався і про шуварду, і про зомбування отісатів. Хоча Вудку і була людиною, приближеною до володаря, завдяки високому рівню своєї професійної майстерності, та найбільше прагнула будь-що зупинити оскаженілого тирана. Якось під час сеансу нашого зв'язку, подібного до скайпу, до кабінету зайшла Лариса – я мусив розповісти їй про все, аби у неї не виникло думки, що я потай ночами спілкуюся з іншою жінкою. Твоя мама саме закінчувала аспірантуру, і теми її досліджень були щурі. Хоча ми всі троє розуміли, що наші гризуни романти Отісу – це різні істоти, але у нас виникла ідея. Тато розповів про те, що насправді він не випадково вклинився в спостереження за центром отісу. Вудку виявилася його двійником за відбитками пальців у своєму вимірі. Оскільки не стать, вік чи зовнішність, а саме відбиток пальців в отісі є єдиним ідентифікатором особи, виникла майже божевільна ідея помінятися місцями. Сторінка 126. Вудку вдалося таємно від Громіядза роздобути трохи шуварду. Дослідниця з отісу погодилася стати піддослідним кроликом, чи точніше поцюком, аби разом з нашою мамою винайти речовину, що має протилежну дію, тобто повертає отісатів у людську подобу. Без участі свідомих отісатів про порятунок отісу годі було й мріяти – а їхня кількість щодня все зменшувалася і зменшувалася. Зате збільшувалися полчища щурів мутантів. Ми проробляли наш план, обговорювали усі його слабкі місця, радилися, щось вдосконалювали. Кожен з нас усвідомлював ризик, однак ми розуміли, що навіть найменшим шансом на порятунок Всесвіту, адже на отісі громіяць би не зупинився, нехтувати не маємо права. Моїм найбільшим стимулом, хоча й найбільшою пожертвою, був ти, синку. Оскільки Вудку на той час вже прорахувала, що повернутися, якщо це вдасться, я зможу тільки через 12 років, мені було боляче усвідомлювати, що перші роки свого життя ти ростимеш без мене, і навіть правди про мене будеш позбавлений. Але я настільки любив тебе, що мусив Надовго покинути, щоби врятувати для тебе світ. Я тоді й подумати не міг, що завершувати почати нам доведеться разом. «А чому в домі не залишилося жодної твоєї світлини?» – запитав Сергійко. «Я стільки разів шукав, бодай, якоїсь інформації про тебе. Та окрім колекції марок не було до чого навіть доторкнутися». Тато зітхнув. Коли ми з Вудку, з'єднавши наші вказівні пальці, відкрили міжсвітову грань і помінялися місцями, в отісі стерлася будь-яка інформація про її зовнішність, а в нашому – про мою. Звісно, там, у нас, це не мало ніякого сенсу, адже там зовсім інші правила життя. Однак так сталося. А де ж тепер Вудку? – не терпілося дізнатися Сергійкові. Спочатку для проведення досліджень та винайдення проти отрути речовини протилежною задією до Шуварду, вудку довелося перетворити на щура. Сторінка 127 Мамі не просто було працювати над антишуварду, адже вона мусила робити це паралельно зі своїми офіційними дослідженнями, та ще й потайки. Розповісти про оті з широкому загалу було розликовано. Ніхто б не повірив, ще б і засумнівалися, чи все гаразд у мами з головою. Так от чому мама часто приходила пізно з роботи, здогадався Сергійко. Наприкінці цього літа мама нарешті змогла синтезувати першу пробу антишуварду, і вудку повернулася в людське тіло. Тоді нам вдалося знову вийти на зв'язок і провести нараду щодо подальших дій. Зволікати ми не мали права, громіядз так далеко зайшов у своїх планах про підкорення Всесвіту, що її і навіть інші виміри зависли над краєм прірви. Тому мамі доводилося працювати вдень і вночі.